Þannig kom Jóhannis skýrari fram í óbyggðinni og pretikaði yðrunarskýrn til fyrirgefningar senda. Og menn stremdu til hans frá allir í júti aubyggð og allir í Jerusalem búar og letu skýrast af honum í áni jórtan og játuðu syndir sínar. En Jóhannis var í klæðum úr úlvalda hári með leðurbelti um lendars hér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 og var skýður af Jóhannessi í jórdan. Um leiðu hann stið upp úr vatninu, sá hann himnana ljúkast upp, og andan stiga niður yfir sig eins og dúfu. Og rödd kom af himnum, Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég vel þoknun. Þá knúði andin hann út í óbyggðina, og hann var í óbyggðinni fjörutíu daga og satan frestaði hans. Hann hafðist við meðal villi og englar þjónuðu honum. Þegar Jóhannes hafði verið tekin höndum, kom Jésús til Galilíu og predikaði fagnaðar erindi Guðs og sagði Tíminn er fullnaður og Guðs ríki í nand. Djörið yðrun,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 og orðstýr hans barst þegar beum alla gali lefu. Úr samkundunni fóru þeir rakleitt í hús Sýmonar og Andresar og með þeim Jakob og Jóhannes. Tengdamóðu Sýmonar lá með sótt hýta og sögðu þeir Jésu þegar frá henni. Hann gekk þá að, tók í hönd henni og resti hann á fætur.